Таке буває, як хтось співає, а хтось таке. Зара Ілона Ілона, це і Зара Тлуста не були приятельками. Вони знали про існування одна-одної, але взаємні симпатії ні з чого було взятися. Потенціалі їхніх стосунків могла би бути хіба взаємна погорда, чи за сприятливих обставин зневага. Хоча обидві належали до того тихо-вампірячого типу, що його в народі окреслюють гнилим словом «соски». Я цього слова не вживатиму, як намагатимусь не вживати і профанного поняття вампіризму. Я намагатимусь дотримуватися номінації «особина». Але не це суттєво. Сіль у тому, друзі, що обидві відьми, володіючи ментальною сироваткою для згортання чуйки реципієнта, а отже в натурі були вампірецями, реально вампірецями, вампірицями хай мене хай. Різниця була та, що Ілона це з неперебірливістю молодого організму смоктала всілякі енергії, часто її плющило, ламало і вивертало як від горлового мінієту, бо набереться дівка гівна всякого і ковбаситься потім чужими лейкоцитами. Але вона переконувала себе, що то все кайфові приходи, що це просто наслідок кисневого голодування, адже вона піднімається в гору, до світла, до Бога, і тому подібна морня. Коротше, що жорсткіший був у і відхідняк, то вищі духовні злети вона собі приписувала. Дурепа така, світлий, темний. «Яка різниця?» це Як в тому анекдоті – «Мамо, а як стають бодхісатвами?» Бодхісатви, синку, – це люди, які пройшли людські випробування і володіли нелюдськими можливостями. Цей дурепіт ніхто вчасно не порадив зав'язати з духовністю, насирати на шукові стяги травня і піти в психіатричний монастир, з вервець фенічки майструвати до кінця дня миля. А, ну, але справді, хто їй там міг це пояснити у тій дурноватій Америці, де всі повально, як не психотерапевти, то снобдоги, кокаїнові королі, коротше, альпіністи. Натомість Зара Тлуста належала до емпіричних гіїв і живитися могла винятково відходимо духовної діяльності. Трагізм ситуації Зари Тлустої полягав у тому, що вона не могла насолоджуватися фаховим поїданням падлини, ставала на заваді фаховість як форма досконалості. Зара Тлуста могла б розкушувати лише у власній ницості, якби взагалі могла, але вона не могла. Вона взагалі не вміла, не мала здатності насолоджуватися. Щоб жити їй необхідна була постійно, Добре аргументована самозневага, тому вона жерла падло, і само себе, і падло в собі, і виділення внутрішнього мертвяка нон-стоп. Але, знову але, це не мало права перетворитися на звичку самозневаги. Адже тоді вона заспокоїлася б і померла, ібо покой нам то касніться. Зараз Луста являла собою астральну копію Павки Корчагіна який перший свій до спідсміненої свідомості, переживши в дитинстві внаслідок жорсткої ангіни і жару, вирішив, що простуда – це єдиний легальний спосіб психотуризму. Тому постійно то валявся на мокрих шпалах, то загинався в зимних шахтах, то кидався на засніження амбразури. Все в намаганні в чергове простудитися, злягти, дістати високу температуру і заторчати. Все замість того, аби стати нормальним наркоманом. Втім... Нормальні наркомани не змінюють ходу історії. О, скільки вас, сухотних геніїв, залежних від власного туберкульозу. Зараз Луста змушена була вигадувати щоразу принизливіші комбінації. Вона та закидала жертву спамом непотрібних послуг, то влаштовувалася її жертва біографом, і никала за нею, мов, ігуана, аж поки клієнт не починав розкладатися на ходу то під виглядом енцефалітного кліща влазила жартів під свідомість, і поки клієнт відривав і смачно розмазував підошвою по асфальту її фальшиве тільце, вгризалася голівкою у щораз глибші товщі енцефалограми. Останньо вона вже не і такими істинно-ницими способами заробітку, як, наприклад, змоделювати ситуацію, щоб клієнт її застав, скажімо, голою чи там на гужку, був браною за читанням чужих листів, щось таке. Шок з ніяковіння жертви завжди виявлявся таким енергомістким, що в заранній ієрархії був чимось на кшталт астрального мультивітаміну. Справжній гівняний енерджайзер. Зара тлуста не могла ані на мить заспокоїтися, повірити же в свій смоктальний хист. Тому підсилювала, як їй здавалося, ментальні відсмоктування, цілком матеріальними амулетами і талісманами. Звичайно, нічого з цього не спрацьовувало, навіть галіми плацебо не спрацьовувало, та саме в цьому для Зарат Луста і відкривались нові горизонти автозвинувачень у профнепридатності. А також несподівані розваги, розваги яких розуміла Зарат Луста. Наприклад, дехто із жертв лякався, отримуючи в несподіваний Подарунок, дві скляні кульки і експрес-запитання. Знаєш, що це? Звісно, навіть дітям відомий цей хрестоматійний трюк під назвою «Відьмане око». Ну, по суті, це така тривіальна підглядалка, астральний жучок. Ну і додатковий канал відсосу. Однак мало хто з клієнтів приходив до тями так швидко, щоб нейтралізувати його. Сироватка на згортання чуйки діяла безвідмовно. Тому зазвичай жертва втрачала пильність і роками носила злощасні кульки по кишенях, вважаючи їх оберегами і витрачаючи на них останню потенцію. В ідеалі справжнього від'ємства символічне заміщення скляними кульками сім'яників жертви, так звані відмені яєчка, панування його генофондом, нащадками, в ідеалі родові прокляття і генеалогічні дерева, в суціль обвішані родинами вампірів. Але це в ідеалі і непрозару лусту співано. Лише якось єдиний раз в житті Зара відчула гострий приступ оргазму, коли її було миттєво викрито. Сором і захват чужою оптикою змішалися тоді в неповторний мікс. Не дочекавшись експрес-запитання, лише кинувши живим оком на скляні кульки, клієнт видав «О!» Контактні лінзи Мереліна Менсона, і кульки покотилися бруківкою. Коротше, складним було життя Заред Лустої. Жучки її постійно ламалися, не носили нектар інформації, не запилювали квітів зла. Техніка, на відміну від людини, без самоповаги не працює. Тепер Ілона це. Насправді це збірний образ. Насправді їх декілька, може навіть набереться десяток. Але всі вони однокулькові близнючки японські дівчатка-клони нарвані андрогінні Барбі. Тому Ілона, тому це, тому одна, тому американка. Асортимент послуг Ілони – це просто космічний. Вона може бути єдиним коханням, прес-секретарем, особистим менеджером літагентом чи посудомийкою, також курвою. Вона забезпечить вам кар'єру, гроші, здоров'я, чи чого ви там ще потребуєте. Вона лизатиме вам зад, що гаргантюелівське туалетне качатко. Відсмоктуватиме так, що ви місяць заряджатиметеся від лептопа. За це ізолює вас від світу бетонною стіною власної ментальності і замордує своєю особеною святістю. Поліглот Мультиінструменталіст. Насправді порядно не вміє робити нічого, навіть відсмоктати собі палець ноги. Нікого довкола себе не бачить і не чує. Людей сприймає як світло-зелені плями на моніторі нічного бачення, зайнята собою настільки, що за кожним кущем їй вважається Бог, який оберігає її від кожного віруса особисто. Кожне яблуко бачить червивим, лічно древнім змієм. Кожній церкві залишає нотатки. Тут отакій-то молилася за такого-то, а під тією стіною за того. Розмножується погано. В ліжку дві крайнощі. Або лежить валянком, або заводиться співоберта, і потім цілу ніч кінчає самостійно, а ти не можеш заснути від її диких вересків. Утім, сексуальна вдоволеність чи невдоволеність не міняє особеної суті це. Володіючи інертністю і пробивною здатністю Криголама, Ілона це смоктатиме вас усе життя. Якщо видасться, ніби вона дала вам спокій, це ненадовго. Це пошуки нових форм екстази. Це психопатичний перфекціонізм. Насправді, вона просто потребує батька. Ви думаєте, що закінчилася ера щоденних багатогодинних телефонних розмов, бо розбита мобіла, бо виінсталювано ЕСІКЮ і ФАКСІЮ, бо змінено номер стаціонарного телефону? Аж тут починається період незрозумілих поповнень вашого банківського рахунку, наприклад. Ти сподіваєшся, ця дурепа розуміє, що ти не читаєш її щоденних мейлових реляцій? у яких, наприклад, багатодобовий погодинний звіт схуднення до 46 кілограмів від кохання, або віршований цикл про утворення зморшок довкола очей Бога, або три припорти про наслідки щоденної виснажливої мастурбації духом. От, але погодилась на це, як погоджується на кожним мислями приниження. І тут раптом... У твоєму блозі активізується зграя анонімних хуліганок, які вивішують на загальний огляд результати аналізу Калу, що ти їх здававши, вступаючи в Комсомол. Коли мене запрошують стати почесним головою якоїсь фундації, або відбути благочинне паломництво на стипендію, або виступити на шенгенській конференції 500 євро за 15 хвилин виступу, я навіть не заглядаючи в документацію знаю, що там Ілона це». Або як арт-менеджер, або як дармограйка, або як універсальне зло. Ілоно, свята Ілоно, ілонки, дівчатка, та від'їбіться заради Бога. Бо що ж ви прете гойними рядами, коли мені вже і під 50, і від мені яєчка воно на носі, і звіннійте, пожалуйста. І тому же я постійно женат, о Ілони, о діти. Ну це таке, верески жертва. Холод, хиловін. Версень, Жевріє, здається, Микола він. Я не про це. Я про те, що Ілона, Це і Зара Тлуста ніколи не були приятельками. Вони знали про існування одна одної, але взаємній симпатії ні з чого було взятися. Потенціалі їхніх стосунків могла би бути хіба взаємна погорда чи за обставин зневага. Однак, мабуть, важка реальність і проблеми з відсмоктуванням змусили сестер до колаборації. Бо нещодавно на сайті Асоціації різних письменників я знайшов оголошення. Як ви думаєте, хто б міг спромогтися на таке? До уваги пасажирів оголошується конкурс на краще оповідання про яскраві жіночі особистості та особини. Нагорода «Контактні лінзи Мереліна Менсона». «Запрошуємо», «Засмоктуємо». Оргкомитет Зара Илона